Bol nás jeden muž, ktorý sa volal Sindibát, ale každý mu radšej hovoril Sindibát námorník, pretože prežil väčšinu života na mori ale len malý kúsok na súži. Keď mal Sindibát 17 rokov, zomrel mu otec a zanechal mu veľké bohatstvo. Lenže chlapec bol mladý a neskúsený a skoro všetky peniaze minul. Ale zaumienil si, že nebude žiť v biede. Predal... Čomu z dedictva ešte zostalo a s trochou peňazí, ktoré takto utržil, sa spolu s ďalšími obchodníkmi vydal na cestu do Indie. Na ich zastihla veľká búrka a loď stratila smer. Len náhodou sa nepotopila a až sa búrka pomaly utíšila, zbadala posádka lode ostrov. Ah, to je ale krásny pocit cítiť pevnú zem pod nohami, po tom, čo sme na mori len o vlások, unikli smrti. Pochvaloval si na ostrove Sindibát. Aj keď bol ostrov neobývaný, bol veľmi krásny. Nechýbali na ňom hlboké lesy, dlhé lúky, čudesné rastliny, ovocné stromy, ani priezračné bistriny. Prosto úplný raj. Keď sa vylodila celá posádka na pevninu, Rozprchla sa po ostrove, aby sa všetci nabažili jeho krásou a preskúmali jeho zákutia. Cindy Bad šiel pozdĺž rieky a keď ho premohla únava a hlad, ľahol si do tieňa mohutného strohu. Mal zo sebou malú zásobu jedla a fľašu vína a hneď ako sa najedol a napil, zaspal. Keď sa zobudil, nikoho zo svojich spoločníkov už na ostrove nenašiel. Keď pribehol k zátoke, kde kotvila loď, bola prázdna. A keď sa pozrel k obzoru, videl plachetnicu len ako malú bodku na nekonečnej vodnej lúke. Nie, moji spoločníci ma nechali na ostrove. Pomoc! Kričal a mával na loď strácajúcu sa v diálke nešťastný syndibát. Keď sa upokojil z toho šoku, rozhodol sa, že sa poriadne poobzerá po okolí. Vyliezol na vrchol vysokého stromu, ktorý rástol kúsok nad zátokou a rozhliadol sa na všetky strany. Ostrov bol naozaj ľudoprázdny. Nikde nevidím žiadny dom, cestu, pole, ani človiečika. Ach, čo si len počne. Horekoval Bát a stále sa obzeral po okolí. Naraz sa mu zazdalo, že v dialke vidí svietiť niečo biele. O, čo to tak asi môže byť? Vyzerá to ako kopula nejakej budovy. Tam určite žijú ľudia, ktorí mi poradia, ako sa z tohoto ostrova dostanem. Hovoril si Bát, keď zliezol zo stromu a vydával sa tým smerom. Po niekoľkých hodinách cesty prišiel k bielej kopule, ktorá vyčnievala z piesku. Bola hladká ako mramor a odrážali sa od nej lúče zapadajúceho slnka. Obyšiel kopulu dookola, ale nikde nenašiel žiadny vchod. Čo to len môže byť, keď nie dom, rozmýšľal Syndibát a zohol sa pre kameň, aby ho hodil na čudnú kopulu. Len čo ho však zobral do ruky, Zatiahla sa obloha a slnko zmizl. Keď sa syndibát pozrel na oblohu, zbadal obrovského vtáka, ktorý sa vznášal nad jeho hlade. Celkom cítil závaný vetra od jeho mohutných krídel a počul klepot veľkého zobáka, ktorý pripomínal práskanie byčov. Vták sa vo vzduchu na chvíľu zastavil, rozhliadol sa a potom sa spustil strmhlavu dolu. Sindibát sa vrhol na zem, zatvoril oči a pomyslel si, že nadyšla posledná minúta jeho života. Po chvíli otvoril oči a vidí, že vták si sadá na tú obrovskú bielu kopulu, krídlami prikrýva a jeho telo a až teraz pochopil, že tá biela gulatá vec je obrovské vtáčie vajce. Teraz už verím starým námorníkom, ktorí mi rozprávali o obrovskom vtákovi Rochovi, ktorý sa živí veľkými hadmi. Ach, ako sa ale nepozorovane dostať z dohľadu toho vtáka, aby som neskončil ako jeho potrava. Premýšľal Cindy Bát a pomaly si dal dolu opasok. Jeden koniec priviazal k Rochovej nohe a druhý ku svojmu zápestiu. Potom v teple, ktoré Rochovo perie dávalo, zaspal. Ráno za východu slnka ho zobudil vtákov preňkavý škrekot. Dravec roztiahol krídla, niekoľkokrát nimi zamával a vzniesol sa do povetria. A Syndibát letel s ním pripútaný k jeho nohe. S Bohom opustený ostrov! Lúčil sa Syndibát so vzdialujúcim sa ostrovom. Ten bol stále menší a menší, až celkom zmizol a pod vtákom Rochom sa rozprestierali len nekonečné vody oceánu. Po polhodine letu, keď sa už Sindibát triasol od strachu ako osyka, pocítil, že vták začína klesať. A v tom uvidel uprostred oceánu ostrov. Roch pristal v hlbokom údolí. Sindibát rýchlo odviazal opasok z jeho nohy a nahol si na zem, aby ho nevidel. Ale vták si ho ani nevšimol pretože pozoroval obrovského hada. Boj medzi oblúdami bol tvrdý a nelútosný. Nakoniec roh zvíťazil, chytil korisť moutnými nohami a zmizol vo blakoch. Konečne som voľný. Lenže syndibádová radosť netrvala dlho, pretože had, ktorého roh ulovil, nebol na ostrove sám. Údolie sa len tak hemžilo obrovskými syčiacimi plazmi. Ach, to som teda dopadol. Len čo som vyviazol z pazúrou vtáka, ktorý ma mohol zobnúť, zjema teraz niektorý z tých obrovských hadov. Hovoril si Cindy Bab a premýšľal, kde by sa ukryl, nešpadne súmrak a hady sa stiahnu do svojich dier. Našťastie, dnes si ho hady všimli, uvidel úzkú štrbinu medzi dvoma balvanmi. Nasúkal sa do nej a čakal, kým sa zotmie. Čas pomaly plynul a ešte len sa blížilo poludnie, keď údolie ožiarili slnečné lúče, začala sa zem blízkať a žiariť všetkými farbami. Čo to je? Nič podobné som v živote nevidel. Keď vysunul syndibát z ruku a nabral hrst kameňov, zostal ako omráčený. Pretože celé údolie bolo pokryté vzácnými kameňmi. Ešte sa ani nespamätal z toho veľkého mostva jagajúcich sa drahokamov, keď začali z oblohy lietať kusy súrového mesa. Ach, asi som sa zbláznil, lebo je to celé len sen, z ktorého sa o chvíľu prebudím. Ešte než stihol Syndibát opustiť svoj úkryt, objavilo sa na oblohe niekoľko ornov. Obrovské dravce sa vrhali na kusy mesa a odnášali ho preč. Prečo niekto krmí tých orlov? Pýtal sa sám seba syndibát, keď si všimol, že hady zmizli pred orlami do dier. Vyliezol zo svojho úkrytu, nabral si plné vačky tých najväčších drahokamov a skryl sa pred jeden veľký kus mesa. Len čo sa k nemu priviazal, počul šum krídiel a potom ho veľký orol zdvihol aj s mesom zo zeme. Preletel údolím a pristal na vrchole skaly vo svojom hniezde. Len čo sa Syndibák potichu a opatrne odviazal a chcel vyklznúť spod tej hordy mesa a rýchlo zmiznúť, počul hlasný krik. Orol sa vyjakal a odletel. Keď vstal a pozrel cez okraj orlieho hniezda, uvidel skupinu mužov, ktorí vydávali krik. Hneď ako ho zbadali, stíchli. Priatelia! Priatelia zachránili ste mi život. Kto si? Ako si sa sem dostal? A prečo sa skrývaš v orlom hniezde? Volám sa Sindibát a som obchodník. Začal im rozprávať svoj neuveriteľný príbeh. Keď skončil, všetci muži len neveriacky pokyvovali hlavami a ten najstarší povedal. Je to zázrak, že si sa zachránil a prežil. Našťastie je už všetko za mnou a vy mi iste pomôžete odplávať do mojej krajiny. Mal si veľké šťastie, že si sa dostal na ostrov práve dnes. Priplávame sem len raz za niekoľko rokov a práve sa chystáme na spiatočnú cestu. Žiadne meso už nezostalo, zber je pri konci. Aký zber? Zber drahokamov. Údolie pod nami má veľmi strmé steny, ktoré neumožňujú, aby sme sa do neho mohli dostať. A drahé kamene sú práve len tam. Keď sme prvýkrát prišli na tento ostrov, odišli sme na prázdno. Ale potom sme si vymysleli plán, ako sa k drahokamom dostať. Privezieme zo sebou vždy veľkú zásobu mesa a naháčeme ho do údolia. Drahokami sa prilepia nalepkavé meso. Ale ako ich potom dostanete hore? Ha, to je jednoduché. Na ostrove hniezdi veľa orlov. Hneď ako vidia meso, vrhnú sa naň a odnesú ho hore na skali, do svojich hniezd. Potom už len musíme vtákov vyplašiť a poprezerať kusy mesa, či je na nich nejaký drahokam. Bohužiaľ, tie najväčšie zostávajú v údolí. Sú veľmi ťažké a na mese sa neudržia. Tento raz máte šťastie. Pozrite sa, čo tu mám. Oznámil im veselo syndibát a vytiahol z vačkou nádherné veľké drahokamy, ktoré nazbieral v údolí a hrst hneď dal svojim záchrancom. Tí mali z takého daru veľkú radosť a hneď ako prišli na loď, vydali sa k domovu. Tak sa stal z chudobného syndibáda boháč, že až do konca života nemusel nič robiť a len si užívať svojho bohatstva. Lenže Sindibádova túžba poznáva neznáme krajiny a tváre ho počase znovu vyhnala z domova na more za novým dobrodružstvom.